Bona nit, són dos quarts de vuit i esteu escoltant Ràdio Metropol. 13 hores de son donen molt en què pensar. El record d'una grip passada al llit de petit et fa venir mil i un records al cap. De com la mare preparava el caldo màgic que et feia recuperar-te poc a poc, de les hores estirat al sofà veient la sèrie al seu costat, del còmic del mortadelo que et duia la tieta o de les llargues hores davant l'ordinador matant el temps jugant al Quake. Sembla mentida, com amb tants anys que han passat, moltes d'aquestes coses no hagin canviat gairebé ni un pèl. Avui és 11 de novembre de 2009. I aquí us parla Albert Segura en el setè Ràdio Metropol de la temporada. Aquesta setmana arriba farcida de notícies. Comencem amb una de bona, i que és la commemoració dels 20 anys de la caiguda del mur de Berlín. Centenars de peces de dominós gegants s'han estès al llarg d'un quilòmetre i mig de la ciutat de Berlín, seguint pràcticament el recorregut que feia el mur. Dilluns van començar a caure en un acte simbòlic del fi d'aquesta paret que va separar Alemanya durant 30 anys i que a la vegada també simbolitzava la separació entre el món capitalista i el comunista. A casa nostra, cap de setmana de vent, neu i molt de fred. Precisament el mal temps va ser la causa que dues germanes de Barcelona morissin al Ripollès quan pujaven al Puigmal, una muntanya de 3.000 metres d'alçada. Va passar aquest dissabte i van haver de fer front a la neu la mala visibilitat el fort vent amb ràfagues que van arribar fins als 70 km per i una temperatura de sensació d'atenció 25 graus sota zero. Les dues zones van perdre la vida per congelació i Andorra, dramàtic ensorrament. Cinc operaris van morir i sis més van resultar ferits greus després que el pont d'accés al túnel de les dues balires s'ensorreix dissabte. Les tasques de desenrunament van permetre ahir rescatar els cossos sense vida d'aquestes persones i també arrencar amb la investigació per determinar les causes de l'accident. El túnel, que està en construcció, ha d'unir les dues parròquies d'encamp i la Massana. I per acabar, afegirem una notícia local a Montcada. Es destitueix el tècnic Alfonso Pino. La directiva ha presentat aquest dimecres Jaume Creixell, com a nou entrenador i revulsiu per salvar l'equip del Pou de primera catalana, us en recordeu d'ell? Suposo que hi haurà un informador aquí, i si no tinc raó me la talla i em faig monja. Bon Nadal a tothom! Sí. I avui la notícia curiosa de la setmana no la farem del lloc, simplement anirem desplaçant-nos pels estudis de Montcada Ràdio perquè, com haureu notat, la veu d'un servidor està una mica agafada, però no és la de l'única persona. També haureu vist que avui no ens ha acompanyat en el repàs informatiu de notícies la Norma Vidal i per aquest motiu ens estem desplaçant fins a un indret dels estudis. En aquest moment estem passant per davant de Lluís Maldonado. Lluís, bona tarda ens estem desplaçant fins a un punt on tenim un llit. La pregunta que us fareu és com és possible que tinguem un llit als estudis de Montcada Ràdio? Què és la màgia de poder fer les coses a distància. I això que sentim és en efecte un termòmetre. Norma Vidal, molt bona tarda. Hola. Aquesta veu és la de la Norma Vidal. Norma Vidal, quanta febre tenim avui? 37 i mig. 37 i mig és fantàstic això. És la febre en directe, no? Sí, sí. En fi, com se sent una persona quan té la grip? Ah, doncs constipada, no sé normal, tothom ha tingut la grip algun cop, no? Sí, sí, uh, la veritat és que sí i dilluns, per cert, sentíem una notícia espeluznante, no?, de TV3 que deien que no hi havia el virus estacional de la grip, no, voldríem ser alarmistes des d'aquí, però què diuen a TV3? Doncs això, deien que no hi havia el virus habitual, sinó que tothom que tingués grip tenia la gripa, tot i que jo crec que no és veritat, perquè en principi jo tinc una grip normal, normalíssima, vaja, amb, amb la febre normal i tot normal. Uh -huh. Doncs molt bé, doncs amb el, amb el testimoni in situ i en directe de Norma Vidal la noia més griposa de Montcada en aquest moment, eh que sí? Home, suposo que potser hi ha algú de tota la ciutat que està més griposa que jo eh? no L'hauríeu de veure, està aquí en el seu llit estirada amb el termòmetre, una bata fantàstica de color groc i un pijama de color vermell i sobretot molt despentinada però molt preciosa com sempre <laughs> Gràcies va, bueno, doncs escolta Norma, a eh, que es recuperi, deixem eh, que vagi bé, Norma. Vinga, adéu. Bueno, nosaltres sortim d'aquí ja, tancarem la porta d'aquest estudi màgic on tenim un llit i tornem corrent cap a l'estudi per poder saludar en Sergi Calla amb un crit ben fort. Hache! <fixi> fas, què és això? No sé, tio, a veure, jo em trobo aquesta música, tal com entro, de música de Nadal de fons, que dius, estem a novembre, Sergi Calle, bona tarda, per cert. Bona tarda, per cert, bona Nadal. Bona Nadal i bones festes. I, clar, res, he volgut una mica saludar-te amb el crit de Richard Gere, no?, en aquesta pel·lícula que ens vas anava a dir, recomanar, però... Has vist, el, has vist el trailer en versió original? En versió original no, però, I, o ja sigui, és, en, és endoblat i fa pena. Hem fet la versió original. Dius, aquesta era de Richard Gere, en sèrio? Tots aquests anys? Ah, o sigui, la gràcia és la de és... Oh, Richard oh, Gere no? No, que smoglet. I la d'algó? La cosa és, és és igual que la original, Va, igual que igual que en japonès. Eh? O sigui, però Richard Gear, o sigui, tu el veus allà col·locat, és que més això són revers dels botells, no? Col·locat. A què? Que dius, el veus allà col·locat i aquesta, sí. aquesta... <laughs> Va, col·locat, no ja entens. El veus allà, ah, oh, una, no sé, una mica, com entre Rambo, Rocky i, i Richard Gere no? Un... Ja entre, només de per sí ja no fes res més bo des de pretiu home, o... És una proposta molt estranya. I... podem podem podem, podem dir Chacall, pel·lícula bona de Richard Gere. No, Gerard, no? O... Jo, jo fa temps que ho dic uh, Richard Gere de duna mala dècada, porta una mala dècada. <laughs> si veritat, 10 un... 10 no la setmana passada mala dècada. Bueno, de fet deu fer 10, fi... 10 des de checar. De ha no més o menys. no, però 8 o 9, sí. No, no, no, per allà, per allà, eh. No era bona, ja, ell ja no estava bèll. Ben, en fi, en fi. Ah, Estem sentint música d'anàl. Què, què punyades això, això? això perquè arriba a uh, Cuento de Navidad? Si conta nada. en 3D, of course. Ah, uh, és la ja, nova pel·lícula de Robert Zemeckis? Mm -hmm. el, el creador de Reus al Futuro i futur que passava sí, sí. l'altre dia es van a complir no sé quants anys que el doctor Emmet Brown va, va descobrir el condensador sí de senyor Proc. ho vaig veure pel Facebook que ho sí, apuntat exacte, sí exacte I que el 5 de novembre que... o sigui, el 5 de novembre de, de l'any no sé quin any era no sé quin any un. una família que per cert Marc Funou i un company nostre va apuntar que també era el dia que havien penjat a Saddam Hussein sí és, sí és una altra I història és una altra és una altra pel·lícula bé, que anava Robert Zemeix sí. fa uns anys que està cansat de, de, de de, de, de dirigir actors anava a dir, no de dirigir-los sinó de veure'ls a pantalla, no? perquè fa uh -huh. això que els fa actuar muntar la pel·lícula i després la, la passa per, produc per, per, hulit, la passa per producció sí senyor i els converteix en dibuixos animats ho va fer a Polar mm -hmm. Express, que sortien Tom Hanks fent tots els propers de la pel·lícula sí, era película... el nen, era Santa Claus, era un vagabund que, que corria per. ahí era el tren també era el tren, o sigui, aquella sí. frase fa xo, xo mm, <laughs> molt bé després eh, ho va fer en Bill Wolf, no sé si te'n recordes Sí, sí, Que, que era seguir sí. d'aventures, és tot, èpica, èpica, de monstres i tal. Eh. Que sortia la Angelina Jolie, Jennifer Hopkins. Va uh, uh, Kilmer potser? Va Kilmer, no, allò és Alejandro Magno. Ah, veus? Sortien Ray Winston, vull dir, molts actors així, i tot sortint com una versió sí com molt millorada, no? O sigui, tot a, a efecte especial, estic guai. Mm. I ara ha tornat una mica als orígens, per conservar una mica del to aquest així tètric i terrorífic, amb Conte de Navidad, que és el, el mm. clàssic de Charles Dickens. Jo crec que és un conte que s'hauria d'adaptar cada Nadal. Cada Nadal, perquè és, és boníssim, i m'encanta. Oh, sí, és l'història típica de, de, de crus, que l'ha vist d'altres fantasmes, mm -hmm. veu que, que ha malgastat la seva vida, i reprèn un nou camí. Ja està. Per cert, a mi m'encantava la versió amb Bill Murray, a mi m'encantava la versió de Disney, jo vaig dir també. any també mm. Mm. Ah, com Una Navidad com Mickey. Una Navidad que com Miki era, era un bueno, el fantasma aquell que la pisa És igual, ara, ara, no, ara no faré de gufi Bueno, sí, i per cert, hem de parlar de pel·lícules de Nadal més endavant Però la pregunta és, estem parlant d'aquesta pel·lícula ara perquè s'estrena divendres que ve? S'estrena divendres que ve Com és possible no això? Sé, no sé, jo crec que han dit, hosti, és una pe·li bona Em sap greu fer-ho al Nadal bueno, Estremem-la ara Prou, no, sé, bueno, no, no sé, és molt interessant A nivell comercial jo no sé fins a quin punt interessa això a les majors Però bueno, no sé, jo, hi ha algun motiu, ja ho miraré És Disney qui ho produeix o qui ho fa? Hòstia, ara m'enganxes, no, si ara no sé Diria que no, bueno. ai per cert, qui fa tots els personatges en aquesta ocasió Jim Carrey Jim Carrey, fa de, bueno Jim... Fa de los cruix, que és el protagonista quan en diferents moments de la seva vida O sigui, quan el recorda de jove, de, sí. de nen, tot això I fa dels tres fantasmes de, del passat, del present i dels futur. Uh -huh. i després Surgary Oldman que fa també d'altres papers és tot, tot un... Ah, Surgary una... també? Bueno, surt, sí, posa la veu i fa, fa... No, sé, no sé exactament de què és bé. una pel·lícula d'aquestes, ja et dic ells, ells actuen, fan el personatge, i després en 3D amb uns gràfics boníssims bueno, una... tècnicament és impecable ja uh -huh. Per cert, em sembla que va ser aquest cap de setmana passat vaig veure una pel·lícula del Robert MX, que també a uh, fil de la pel·lícula i no me'n recordo quina era, però vaig dir això, fets Robert Zemeckis? No sé quina pel·lícula era però ja ràpid. Aquí no te Roger Rabbit. No, no, no, no, per no. no, no Pero que prepara una segona part Sí, eso te va de centillo. Bueno, como eh? ah, sí, ya ja sé quina vols dir. Que el moldulenta és la de lo que la verdad esconde. Sí, senyor, Quin sí, señor. exacte, era aquesta. Bueno, però, si em... Em... fer si la la mort es senta tan bien. Dir... Bueno, bro, a veure, la mort es senta tan bien, era molt Era molt bona. No era molt bona. A mi m'ha encantat. El Bruce Willis i la com es diia no era bossa, molt bona. Sortia més el Strip, sisplau, una película i Merel no, no, no Bueno, sí, Merel Strim per l'altra, la Goldie, Goldie Haun era l'altra, no? Sí, sí. Va, en, fi. en fi. Què més ha sigut? Després per tu, una pel·lícula sobre el fi del món, una altra vegada sí? que es diu 2012. Sí, història, aquesta, el trailer, el trailer, aquesta encara és més patètica Bueno, és que el tràiler és destrucció sí, sí, però és d'aquelles pel·lis que fa ràbia I llavors ja fa ràbia o S'enfonsa sigui, tot, tot, tot, tot, tot l'univers I surt John Hughes aquell, amb una puta furgoneta Escrivant els terratrèmols O sigui, o sigui ningú més S'ha acudit la idea d'anar per aquella carretera En cotxe en aquell moment Vull dir, no, Això s'ha no, no. de, de fer-ho ja passava no, a, a la Guerra dels Bundos Va passar fa poca Indiana Jones Allà que anaven per la jungla no, Indiana venga, Jones va, va. preferiria no comentar mai més aquesta pel·lícula. Bueno, en fi, 2012 una altra pel·lícula de, de com es diu, el Roland Emmerich que es uh -huh. carrega al món. que home en fa d'altres però bàsicament el recordem per Independence Day i per El dia del de dia de mañana uh -huh. i El dia de la marmota. Uh -huh. sí, el dia de la bestia. Sí. Sí. I, ara, I ara torna a carregar se tot una altra vegada. Les uh -huh. és la de menys, és igual, no l'explicaré. Ja està. Uh -huh. I, I després ja per acabar molt ràpid, 50 homes morts que és una nova pel·lícula sobre sobre l'ira, sobre el terrorisme irlandès, que és una mica com la versió irlandesa de El Lobo, doncs no, recordes aquella de... Sí, la ETA, no? de l'Eta, no? la Noriega, era? La... Sí, sí, la Noriega. Que era un infiltrat i no sé què, doncs això, una mica. Mm -hmm. Està bé, pinta bé aquesta pel·lícula. No, no serà bé. massa massa original, però, bueno, surt un Ben Kingsley, que li dona, bueno, una mica de de rigor tot clou. això que t'hi vendres tot, oi? Això, tot això molt bé i escolta em vas respondre molt escuetament a no, l'inèdit ja bé o no? Eh? bé o no? no, això no he anat ah, molt bé fantàstic he pogut anar jo volia anar-hi però temes d'agenda ara, ah, ara bon dia parlarem la setmana que ve però ara s'acosta el festival de cinema de Manresa uh -huh. i també tinc moltes ganes perfecte ja en parlarem vale? i els filmets de Badalona també Ch i el Júlio i el de Vic bueno anem sumant llavors vale. ens veiem dimecres que ve vinga la setmana que ve adeu Sergi adeu, adeu. adeu. I parlem de parlar del Hachiko i el Hachi i totes les pel·lícules del Richard Gere i companyia que ja ens hem fet un bon fart de riure amb en Sergi i saludem a la nostra companya, Laia Llobet Laia, molt bona tarda Hola, molt bona tarda Tu has anat a veure la pel·lícula del Richard Gere aquesta o no? No Bueno, no. Tampoc, tampoc cal, o sigui que... No, no me la recomané, oi? No, no, no, quasi que no Tampoc l'hem vista, eh? però em sembla que és una de les pel·lícules que no, no anirem pas a veure, però en fi El que sí que farem aquest cap de setmana és sortir si la grip ens ho permet, eh? però sortia d'un donar un tom per, per aquest nostre país, després d'anar a Perpinyà aquest dia de setmana, aquest dia de setmana també, al proper, hem de veure què podem fer, i sembla ser que hi ha l'oferta bastant variada per tot el territori, eh? que sí? Així és, mira, hi ha la Fira de la Tardó, la que és una fira, i és la fira del bestiar del teu rodó, se'n diu. Uh -huh. T'explico. Es fa a Salàs de Pallars, el Pallars dosà, i es durà tota cada setmana, i en aquesta fira els cavalls són els principals protagonistes els cavalls i també les activitats humanes, que hi en entorn d'aquest animal. Es fa des de l'estil·lada de cavall a eh, una exhibició d'arrossegament de troncs. Uh -huh. Hi ha una demostració de, dels oficis artesanals de, de l'època. Eh, S'han passejades a cavalls gratuïtes per als petitonets i també per, per, per un pa gran. I també es fan un concurs de salts de cavalls. Eh, I, a més a més, és per a mi el millor de, de les categories dels, dels cavalls. Uh -huh. Això on m'has dit que es fa? A Salàs de Pallars. Va, Pallàs, molt bé. Més cap aquí, que tenim? Um, a Castellcir. Uh -huh. Això és Vallès Oriental, oi? Sí, aquest diumenge es fa de fira de poble. Uh -huh. La fira de poble consisteix en diverses paradetes de tota mena d'activitats, d'arts i de feines típiques de, de diríem, de l'ambient més rural. Uh -huh. I aquestes, doncs, ocupen totes aquestes paradetes, ocupen els carrers principals de, del poble. I es fa de tallers, eh, passejades amb carros i cavalls, eh, hi ha també hi podem veure el cotxe i també hi haurà, és curiós, un foc al terra per poder-se per si va fred. Jo diria que farà fred, no? Bueno, aquest cap de setmana diuen que pujarà una mica les temperatures, en Xavier segur ens ho dirà d'aquí una estoneta, però, però bueno, també està bé saber que hi haurà un foc al terra per poder sescalfar escalfar. Exacte. I anant al Baja, uh -huh. durant el cap de setmana també hi ha una estira medieval d'oficis i el que s'intenta és recuperar doncs, els antics oficis com ara... Uh, doncs el Cistaller, la, la Risaire, el Picapedrer, la Teixidora, bueno, hi ha diversos puntaires i, a més a més, hi haurà una cercavila, hi haurà pontes i rondalles, cants i balls malabars i també a la plaça Major hi ha també una gran foguera. Uh -huh. Ves que això de la foguera es porta, eh? Agrada, deu agradar, no sé. sí, sí. Molt bé, i ja més a tocar de casa nostra, a Cerdanyola del Vallès, aquesta de setmana sí, és a la festivitat de Iscle. Exacte, hi ha la plec de Iscle? i és la ple on tota la gent se'n va a una ermita que hi ha a Cerdanyola, que és l'ermita de Feniscle de les Treixes, i allà el que s'hi farà és la missa, si es faran unes cardanes també hi haurà una botifarada popular, no? Uh -huh. I bé, em dic que no, no s'hi pot accedir amb cotxe, que val més que ja s'ha preparat un bus, que, que ens portarà a doncs la aquesta ermita i que per tant val la pena utilitzar-lo, no? Perquè el cotxe no, no se serà possible. Home, a veure, qui vulgui anar caminant té un trosset... Però prova bueno, també es pot fer anar caminant si el dia acompanya i fa bona temperatura, és un caminet que, que no bueno, es pot fer tranquil·lament, però hi ha un trosset. El que sí que també està molt bé de veure és una petita joia que hi ha all enmig, que és el bosc de Cancatà, que precisament aquest diumenge estarà obert i qui pugui entrar bueno, qui vulgui entrar és lliure d'accedir i tot. I la gràcies al final que hi ha una font que l'estan restaurant, si no l'han restaurada ja que també és, és una cosa curiosa per veure i també molt maco. En vis a la natura, això sí, agafeu un abric perquè allà dintre fa fred, fins i tot a l'estiu fa fred, o sigui, imaginau-vos ara. Farem abric, deixarem el cotxe i anirem a la pleca saniscle. Molt bé. Doncs, Laia, ens veiem dimecres que ve, més possibilitats per fer aquesta setmana, que sembla ser que, que, bueno, que qui vulgui rascar i sortir pel territori a casa no es quedarà, vaja. Hi ha coses, hi ha coses de fer Molt bé. Molt bé, Ens veiem dimecres. Fins dimecres. Adéu-siau. Adéu. Però no ens aventurarem amb el temps i consultarem amb un expert, el nostre expert, que és en Xavier Segura. Xavier, molt bona tarda. Bona tarda, Albert. I per cert, moltes felicitats, perquè aquí el Xavier Segura, on el tenim justament ahir, va aconseguir superar una de les proves que ens té la vida, no?, el que és el carnet de conduir. Sí, sí, prova que tothom ha de passar i, bueno, ja el tinc, Albert. Bueno, tothom, tothom no, eh? Que hi ha gent que no li agrada conduir i hi ha gent que encara hores d'ara no té carnet. Sí, bueno, però jo els animo, eh? Jo els animo perquè emergències i tot això jo, jo crec que és imprescindible algunes vegades perquè el transport públic està molt bé, però vaja. Mm -hmm. Parlen del temps. Sí, parlem del temps, parlem del temps. Xavi, assegura, aquests dies ho estàvem comentant amb la Laia, eh, hem tingut molt de fred, eh, però ens agradaria saber també què ens espera aquest cap de setmana proper, perquè ja ho saps que la Norma ja l'hem sentit abans, que també està com una sopa, jo també estic així. Eh, tu em sembla que també estes una mica així amb la constipat. Eh, aquest cap de setmana què? Per la gent que vulgui anar a porai, com ho tindrà? Aquest cap de setmana hi ha un canvi de situació. Fins ara, aquest cap de setmana hem tingut situació de nord, pertorbacions del nord que venien de l'Atlàntic, i de, sobretot de l'Atlàntic, eh? però també teníem invasions fredes polars de, de, però que venien del centre d'Europa. I és una situació doncs, que ens va portar bastanta neu, sobretot a la cara nord del Pirineu. Recordem que mentre la majoria del Pirineu es recollien en els cims, sobretot a les cares nords, entre 15 i 20 centímetres de neu, a Viella, per exemple, o, o zones com Bonaigua, totes aquestes zones, es recollien mig metre de neu en algunes ocasions. Vull dir que, déu-n'hi-do, la nevada ja es, es preveia, però, però és una nevada amb una senyora nevada que, que ha portat doncs, ja les, les postals nadalenques i bernals que ja, ja són de l'època, no? perquè recordem que deuen faltar una setmana justa perquè s'obrin les pistes d'esquí. Llavors, a la cara sud ha nevat, però molt poc, Tenim dades, per exemple, al Pont de Suèr, que té com una mica influència atlàntica perquè està a prop de la Vall d'Aran. Va caure doncs, també una nevada molt maca el dissabte al matí, que vaja, record... està a 800 metres el Pont de Suer Vull dir que zones com el Ripollès eh, se'n pot assegurar i escampredoni tot això, no nevat, perquè està al cara sud i la nevada no arribava. Però zones com per l'Alta Ribagorza, doncs sí, deu nhi do la, la nevada i a Diem, cara nord, mig metre en moltes ocasions. Mm -hmm. Uh, les temperatures, aquí al Vallès ho notat i molt, la baixada, perquè veníem d'una situació gairebé meniga curta durant el dia. I, vaja, mínimes de... Sobretot van tocar fons la nit de dilluns a, la... de dilluns a dimarts, uh, és a dir, fa dues nits aproximadament, una nit i mitja, i mínimes que, per exemple, les dades més fiables que tenim, que són de Cerdanyola, uh, 5 graus de mínim al centre, 4 al parc tecnològic, deu n'hi do fresca, Havíem tingut bastant de fred els dies anteriors, però què passa? Feia molt de vent, vent del nord i del nord-oest, i que impedia, impedia que les temperatures baixessin, però la sensació de fred, recordem les, desgraciadament les víctimes que va haver a Caralps, dos víctimes mortals, que si bé feia fred, que estaven a 4 sota 0, la sensació que van tenir és de 25 sota zero, és a dir, un fred que no es veu però que es nota i molt, i és el que hem patit últimament. Ho hem comentat, però també era el fet que no gaire gairebé abrigats també va ajudar bastant a que la sensació d'hipotèrmia s'incrementés. Sí, sí, no, som... quan vas a muntanyes has d'anar amb precaució, ben equipat i sobretot molt ben informat de la previsió meteorològica, ja que aquell dia estava prevista mmm, bastant de vent. Molt bé, i ara aquest cap de setmana tenim cosetes per aquí a la vora, per exemple a Saniscle, a Cerdanyola del Vallès tenim la, la pleca de Saniscle, com explica la Laia, què és el que ens trobarem? Doncs el que he dit al principi, un canvi de situació, deixem els vents al nord, ara ens aproxima un anticicló que ens impulsarà vents molt febles de l'oest i sot-oest. Què vol dir això a casa nostra? Doncs estabilitat, alguns núvols que provenen de l'oest de la península perquè zones com Portugal, Galícia, sí que plaurà, però aquí comportarà alguns núvols i s'hi si bufa el vent doncs, molt rescalfat que podria fer pujar les temperatures a les, sobretot a la zona de la costa i prelitoral. Però vaja, el vent sembla que serà feble de moment, o sigui, no arribarà tan reescalfat com podria arribar. Però ja visem, temperatures bastant diferents del que hem tingut. A les nits sí que farà fred, però durant el dia notarem bonança i que pugen bastant. A zones de l'oest dissabte és possible que s'aproximi una mica de precipitació, però una mica eh, només perquè la influència de l'Atlàntic està més a prop d'ells i, i arribaran algunes tongades de precipitacions al centre de la península Cada de rasquilló podrien afectar a l'Oest, però vaja, ja diem, situació de, sembla que d'estabilitat els propers dies i no es veu un final de moment en aquesta situació, si o sigui, mantindrem aquests menys a l'Oest i, i bonança que... Que, bueno, tot i que ara hem tingut Ramon Bori, no és que tinguem una tardor amb cara i ulls, falta precipitació i ja anirem a veure si la setmana que ve podem portar bones notícies en aquest sentit. Doncs molt bé, Xavier Segura, ens acomidem fins dimecres que ve a l'espera de que hi hagi les primeres nius de la temporada, pistes obertes i tot plegat perquè la gent les pugui gaudir. I a veure quin és el temps que, que ens podem trobar d'aquesta setmana que ve. Molt bé, Albert. Em curaré la gola perquè mira com parlo. Ja ens ho quedo gaire i que a vegades semblo guardiola. Millora't perquè ara ara que ve el bon temps una mica aprofita i millora't. Aviam, aviam. A pel·li, que vagi bé. Vinga, Albert, vagi bé. Déu! i fins aquí al Ràdio Metropol que un cop més us hem ofert Norma Vidal, Xavier Segura Sergi Calli, Laia Llobet i Albert Segura en una setmana marcada pel fred que ens ha tocat de ple a casa nostra i també a les nostres goles com ens haureu pogut sentir a més d'un que hem participat en aquest programa d'avui ara que tot sembla més amable darrere de les finestres tancades de casa i les persianes ben baixades no trobeu que cada època té el seu ranquer? l'estiu és fantàstic amb la calor i els rajos del sol tocant a la pell però i l'escalfor de la calefacció un cop arribes a casa i descobreixes que ja no has de tornar a sortir al carrer? això sí que no té breu. Avui fem un viatge en el temps a finals dels anys 90 amb un tema de Gigi d'Agostino, Another Way. Que tingueu una molt bona nit. Radio Metropoli FM.teK